Eta goe zuntan, bigomita, bigabai elkartea lenik lehenik uh, iantxeno bigabaieko bulekoko kidea, egunon? Egunon. Eta zurekin uh, bigabaieko permanente denal, uside, txart, egunon? Egunon. Dei egin nahi izan duzue, uh, prentsari uh, aldiuntan, bideohi bat baituzue bigabai entzalt, du diren hilabete uh, eta ortea begira behar uh, behar lehen gauza, hori tera ziko diguzue, bigabai zer den eta zer den bere elburua iantxeno? Alors, bigabai euh, guraso elkarte bat da, elebidun txaila defenditzen duena, euh, publiko eskoletan. Bi ta iluan sortu zen gauk egun, sen bat Gutxi Gutsigo labera ilu logoi kide baditugu, e, bistandena nahi genuke emendatu, orduan ere bon, e, eski nahi dutenak euh, kontaktatuko digute elkarizketa eta gero ginzu zenbaki batzu behar bat, uh, uh, gaur egunt zazpimila eta BG ikasle dira uh, elebidunean nolaako emaitza da zuentzat uh, luziretsa. Ejanen nuke uh, ez dela sekulan naki <laughs> eta... Bai, um obiektu edo helburuetariko bat da e, eskola publiko guzietan saile biduna izatea. Gaur egon bauzue elburunak guzue eta sustu biga ajen mailan indaartza zuen aksioa oda kolegioetan, nizuetan, miskat komplikatuara da e, gara hauetan han zakaitik? Nahi bat um, galtze handi bat dugu um, eskoleen aktean. Adibidez, lehen mailako e, eskolan eta kolegioaren artean, eta gero kollegio eta lisoaren artean. Eta hor erakusten, kopuruek erakusten digute galtze, galtze handi bat dela eta hor egatik bigarren mailan entzatzen gira hor garatzen eta hor ditugu kollegio eta lizeo batzuetan. bideo horietan horren txerrandu gul, indartu gazteko galtze hori tipitu bi mailen artean zuen bideo horietan zert beste mezzu nagusia hor bigabaien elburuetan. Gure elburu nagusia da uh, guxiesten dugu eskola publikoak, hiztun uh, osoak uh, atea behar uh, lidateke. Mm -hmm. hori, e, hori da uh, gure helburu nagusia da uh, voilà, istztun osoak ateratu. Uh, ta hori hori lortzeko uh, eskola publikoak e gauza batzuk aldatu behar ditu, mm -hmm. eta adibidez irran dugun bezala bada galtze handi bat, uh, kollegio uh, chartzean, -tze, char adibidez. Eta gure bide horrian guk uh, idatzidugu, nahi dugu la. Donc morgiltze sistema plantan uh, izan dadin uh, ama eskoletan. Gussietan, ama esk uh, eskola apulidua gussietan. Hori da. Eta lehen mailako eskoletan uh, denbora erdia, pasatua izan dadin. Eta hori esker, ikasleek, izkunza mail bat izkuntza maila obeagoa uh, ukaiten hal aldute eta hori esker ebena, gehiago segituko dute uh, kolegiura ino, mm hori -hmm. uh, jadanik uh, segur da. Gauk egun maila hori ez da segurtatua, um, aurrak ez dira elebidunak ateratzen eskola elebidunetik? Ez, hori ez dugu erraiten aldatzen, um, hori uh, da problema, problema da uh, gure ikasleek, uh, ez dira nola, um, ez dute ereski euskaraz mintzatzen. Gehienek uh, etortzen dira uh, ez diren eskualdun familiatik, eta horgatik uh, uh, behar dute uh, denbora erdia baino gehiago egin euskaraz klasean, zeren eta hori ez da aski hiztun uh, honbat bilakatzeko. Uh, bideogian ere bada be eskolaz kanpoko uh, uh, denborarena badira atzemak ere edo laguntzaileak euskaraz uh, aritzea uh, eskatzen duzu hori egiko etxeen eskudena, ja nahi du berdela be, politikoen hautetxean impplikazioa uh, gaugigun uh, ez dena baitezpada denetan nui. Bizten hori ez da dudarikiko? Uh, gu elkarte tipi bagira, Uh, eta hor duan uh, Erikoetxeak ez badute uh, gaia hartzen edo ez hartzen gainean eta orokozean oro ere uh, iparjaldean, iparjalde mailan edo kargoak ez badu uh, politika, lingustik horik horik uh, aplikatzen edo egin eta aplikatu uh, guk uh, fin, gure aldetik edo fin, eskola publikoan ez da hain zinatuko. Lorpenetan ala ere, ganduzue gaur egon txartzenetan hasteko baitalau hama eskoletan lortuzela murgiltzea, klasean, baitalau eskoletan beraz, badira beste galderak, nula gauzatuko dira, zertan da afera. Bai, eta zorionez bon, hain eh, zinatzen gira ala ere, baina <laughs> Egingarria da egeitea, eta bai, italao, aski, <risa> aski ez, asko dela, <risa> ez, ez da, da aski eta denetan izan behar lukeela. Orduan, aurten eskaera beste batzuk izanen dira, buraxo bilkurak antolatuko dira hor eskunde nazionalak hori egin behar Info bilkura egin dute jatsun uh, eta hor haste untan uh, urketa eskolan eta... Um, Itxasuko eskolan, izanen dira beste batzuk, eta espero dugu azarroan beste bilkurak eginen dutela. Bada zirkulara eta bada gida bat, hein, epek ateratu duena, ateratu zuena, eta hori uh, eskola. Mur murgiltzea plantan emateko hori da? Hori da, hori da, morgiltzea plantan ezartzeko ama eskoletan eta gero. Eskalaren esk denbora hemen datzeko. Eta hori eskolak, et donc, euh, pedagogik, euh, talde pedagogikoak eta edo gurasoak, edo euh, zuzendariak euh, hartu behar dute, gida hori eta uh, gauzak han izinatzeko. Eh, eskaerak egin behar di, ditugu. Quoi. Berdin bukatzeko, lotzeko aktualitateari euh, hastelen uh, untan, bordalen gizakate bat antolatua da, janduzer, bigabaik ere parte hartuko du azterketak uh, Euskaraz uh, galdetzeko. Bai, bordalera joanengira ere bai, gure gaia baita ere bai, eta publikoan diren ikasleak eskubidea dute uh, be Euskaraz uh, pasatzea azterketak. Gutun bat ere bita dituzuela, uh, eskuntza aministro behiari, epa jaunari zer uh, uh, galdegiteko, zer da zuena mesua horretan. Ez da gure, ez da biga bairen uh, gutuna, eh? da gure eskuntza bizi daitezen kolektiboaren gutuna, eta kide, kidegira kolektibo horretan, eta bai, gutuna Igorri dugu uh, urtahilaren uh, amabian ezbana iztronpatzen. Gale egiteko, behitzordubak gale egiteko, ministroarekin. Hizkuntza gutituen uh, egoera ipatzeko, baliabideak ipatzeko. Zen hor uh, beti egiten hor gal, uh, zirkulara aterazen, baina gerostik uh, ez badute baliabiderik emaiten uh, aplikatzeko, ez du balio. Horregatik, haiekin zuzenean Parixen, kusina dugu eta harradionen gira, edo ez bada gu ordezgari bat izanen da Parixen. Korarein zenan, eta beste tokiko ezkuntzen alde ere, beratzi emakindu zuen. Guntza, miretzka jainiz. Miretzka erzai. Miretzka erzuri.